Godmorgen og velkommen til u Det er mandag den 16. januar, og denne morgen starter vi hos Goldman Sachs, der siger, at investorerne skal være forberedte på en hård landing. Så skal vi endnu engang høre lidt om Tesla, som kan falde yderligere ifølge en storbank. Og vi slutter af med en tidligere amerikansk finansminister, som mener, at Federal Reserve er kommet meget tættere på deres mål. Du lytter til u Mit navn er Sigurd Persen. Investorerne skal være forberedte på, at den amerikanske økonomi ender med en hård landing, altså en recession, frem for den bløde landing med en afbøjning i væksten, som lige nu er indregnet i aktiemarkedet. Det er rådet fra David Kosten, som er chefstrateg i Investeringsbanken Goldman Sachs. Han siger, den smertefulde investeringslægtschef fra 2022, det var fint at håbe på det bedste, men det var profitabelt at investere for det værste, skriver chefstrategen i en analyse ifølge Bloomberg News. Det er en konklusion, som støtter en relativ forsigtig tilgang for Goldman Sachs. Basisscenariet er faktisk en blød landing. Banken har et mål for S&P 500-indekset på 4.000 indekspoint ved årets udgang, og det er lige omkring øh, indekset, undskyld, det er lige deromkring, det indekset lukkede fredag efter en stigning, indtil nu i år, på 4,2 procent. En af årsagen til, at Goldman Sachs tror på en blød landing, er en forventning om en flad indtjeningsvækst i 2023, og derfor spår banken samtidig, at cykliske aktier vil klare sig bedre end defensiv. Tidligere fredag var Goldman Sachs Wealth Management-forretning også ude med en prognose, men den var mere positiv og spåede en stigning på op mod 12 procent i år, til de amerikanske aktier, selv hvis økonomien skulle gå ind i en recession, altså omkring 7,5 procent mere, end det marked allerede har vundet siden nytår. Han siger, vi argumenterer ikke for, at prissætningen, prissætninger i, i dag til fulde afspejler en recession, men taget sidste års nedtur for aktierne i betragtning, tror vi, at en betydelig del af en værdimæssig nulstilling er sket, skriver Goldman Sachs Wealth Managements forretningsinvesteringsdirektør i en kommentar. Ja, så skal vi til Tesla. Der er nemlig en storbank, der mener, at Tesla kan falde yderligere. Det er den amerikanske storbank Wells Fargo's analytikere, der vurderer, at elbilsproducenten kan miste sin værdisættelse, der minder om... Der meder mere om et tekstelskab end en bilproducent, det skriver Bloomberg. Den nye vurdering kommer oven på et svigtende vækst og efter bilproducenten annoncerede store prisfald for Teslas biler. Tesla-aktien Tesla har allerede været ude i en stor nedtur i 2022, hvor aktien tabte mere end 800 milliarder dollar i markedsværdi. Den amerikanske centralbank Federal Reserve er nu meget, meget tættere på at være færdig med sit arbejde i kampen mod inflationen. Men det er stadig ikke tid til en pause i renteløftene, og det er stadig mest sandsynligt, at USA går ind i en recession i år. Det fortæller Larry Summers, professor på Harvard og tidligere finansminister i præsident Bill Clintons regering, samt øverste økonomiske rådgiver for præsident Obama. Og det gør han i et interview med Bloomberg News. Det skriver MarketWire. Efter denne uges inflationsrapport har investorer, økonomer og analytikere været mere optimistiske omkring kampen mod inflationen, som nu også er dæmpet i hver af de seneste seks måneder siden toppen i juni i 9,1 procent. Lad os at sige, det er godt nyt, og der er tegn på, at der har været tilbageholdenhed med lønstigningerne. På den anden side skal man være forsigtig med falske morgengry, siger Larry Sommers. Jobrapporten fra december viste en lavere arbejdsløshed og større jobskabelse end ventet, men den overraskede også med et fald i timelønningernes vækst til 4,6% mod 5,1% på årsbasis i november. Larry Sommers siger: "Hvis man tænker over det, så er det så er det en god nyhed." dog at inflationen ligger i 6-7%, og det er stadig utroligt højt set med de seneste 2-3 år som en standard. Så jeg vil holde fast i min holdning om, at en recession i USA i år er mere sandsynligt end ikke. Federal Reserve hævede sidste år renten syv gange fra omkring 0 til nu 4,25 til 4,5% for at bekæmpe den tårnhøje inflation som ikke var set i det her niveau i 40 år. Larry Sommers var i den forbindelse gennem 2021 og starten af 2022 kritisk over for Centralbanken, fordi han mente, at den reagerede alt for sent på de tydelige prisstigninger gennem 2021. Men nu er tonen blevet lidt mere op. Han siger, man må tænke, at central Bankens arbejde er meget, meget tættere på at være gjort i forhold til inflationen inden for nogle få måneder siden. Vi er dog stadig ikke ved det punkt, hvor man bør overveje en pause i renteløftene. Det er ikke tilrådeligt i februar. Det vigtigste er, at jobbet med at inddæmme inflationen bliver gjort, og Federal Reserve bevarer troværdigheden. Men vi er meget tættere på den dag, hvor der skal komme en pause, sagde altså Larry Summers. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Husk at abonnere på morgennyhederne, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge med i nyhederne inde på uinvestor.dk i løbet af dagen, og så skal du selvfølgelig lytte med på Millionærklubben, som vanlig sender klokken 9.06. Tusind tak, fordi du lyttede med.